Alhamdulillahi, la tuhsa ni'amuhu wa la tu'add. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru, wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Lam yalidu wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuan ahad. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wa ala al Muhammad. Wa ala ashabi Muhammad. وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ əmmə bə'd Məhterem Müsləmanlar, Allah-u qorxun. Ve bilin ki, en xeyirli azugatak vədə. Ve Allah-u Teala buyurur, وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ İləllâh ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Allah-u Teala'nın yanına Sonra hər kəsə onun qazandığı, qazandığının əvəzi tam olaraq veriləcək və heç kəsə zülm olunmaz. Öhtərəm müsəlmanlar, kim Allah talanın məxluqları haqqında fikirləşsə, onların yaradılması barədə fikirləşsə, onların müxtəlif sayda olması, müxtəlif növlərdə olması və fərqli olması haqqında düşünsə, həm ətrafa baxsa, həm özünə, həm məxluqlara o insan qəlbində Allah taalanın əzəmətini, böyüklüyünü hiss edəcək. Və kim göylərin yaradılmasına baxsa, baxsa onların hündürlüyü, onların genişliyi, onlar necə yaranıb, onun əzəmətinə fikir versə, orada olan günəş, ay, ulduzlara, Fikir versə, onların miqdarlarına, onların cürbəzü şəkillərinə, onların batdığı və doğduğu yerlərə baxsa, onların müxtəlif olmağına baxsa, görəcək ki, Allah Subxanətə Allah həqiqətən də əzəmətlidir. Onun yaradılışı əzəmətlidir. Allah Subxanətə Allah bütün bu məxluqları öz hikmət vasitəsilə, öz hikmətinə görə möhkəm yaraddı olarıq. Və Allah Subhanehu ve Teala buyurur, Əəntüm əşəddü xalqən əmissəmə bənəhə rafə əsəmkəhə fəsəvvəhə və əqtəşə leyləhə və əxrəcə luhəhə Sizi yaratmaq çətin mi, yoxsa samanı? Allah onu tikti. Onun qübbəsini qaldırdı. Onu kəmilleştirdi. Onun gecesini qaranlıq, gündüzünü isə ışıqlı etdi. Ləkin bu, əcayib məxluqlara fikir verərsə, bu dəqiq yaradırışına nəzər salarsa, yəqinliklə biləcək ki, Allah subhanahu aleyhələ hər şeyin yaradıcısıdır, xalqidir. Bütün işlərin açarları onun əlindədir. Ondan başqa ibadətə layiq olan heç bir haqq məbud yoxdur və ondan başqa rəbdə yoxdur. Və bu, böyük məxluqlardan biri də uduzdardır, hansı ki, biz onları samada görürük. Allah subhanahu wa ta'ala onları yaraddı və Buxari rahiməullah sahihində rivayət edir ki, qatada rahiməullah buyurmuşdu, Allah ta'ala ulduzları üç şeydən ötürü yaraddı. Birincisi, samanın bəzəyi olmaq üçün. İkincisi, şeytanları daşqalaq eləmək üçün. Üçüncüsü də yol göstərən alamətlər olaraq yaraddı. Və kim bunlardan başqa bir Şeye bu ulduzları yozarsa o insan hata eylemiş olur. Öz payını yitirmiş olur. Ve o insan bilmediği şey hakkında danışır. Öz üzerine bilmediği şeyi götürüp. Ve katadır rahmetullah bize beyan ediyor ki Allah subhanahu wa ta'ala ulduzları üç sebepden ötürü yarattı. Ve birinci sebep o da ki bu ulduzlar Dünya səmasının, yəni bizə ən yaxın olan səma, onun bəzəyidir. Beze Və Allah Subxanələ buyurur, Biz dünya samasını lampalarla bəzətdik. Yəni, o sanki lampalara, ışıqlara bənzədir. Və həmçinə Allah Teala xəbər verir, ikinci onun səbəbi haqqında. Necə ki, qatad rəxmullah, deyib ki, şeytanları daşqalaq eləmək üçün, onları qovmaq üçün. Çünki keçmişdə şeytanlar qulaq asırdılar, mələklərin söhbətlərini və ötürürdürlər aşağıya, öz dostlarına və sehirbazlara və s. Və bunun vasitəsi ilə də se sehir çoxalırdı. Və lakin sonra da Allah s.ə.vələ samanı bağlayıb və o qulaq asmaq istəyəndə nəsə ona ulduz atılır. Onu yandırır o uduzla və o da ancaq az bir hissəsini aşağıya ötürə bilir. Və Allah Subhanehu ve Teala buyurur ve ləqad, e, və, və biz onları, yəni uduzları, şeytanları daşqalaq eləmək üçün yarattıq. Və həmçinin üçüncü səbəb ki, qatad rəhməullah deyil, o da alamətdir. Yəni bu uduzlar alamətlərdir, insanlar qaranlıq olanda Həm quruda, həm dənizdə oların vasitəsi ilə yol tapırlar. Necə ki, Allah subhəmətə alə buyurur, Allah teala alamətlər yarattı və ulduzun vasitəsi ilə insanlar özlərinə yol tapırlar. Pəkim, bundan başqa bir funksiyanı bu ulduzlara yükləyərsə, məsələn, iddia eləyərsə ki, ulduzların vasitəsini qeyb elməni bilmək olar, Necə ki, bunu yalancı astroloqlar deyirlər. Çünki Allah hesab edirlər ki, ulduzlar bizə göstərir kim öləcək, kim yaşayacaq, kim xoşbaxt olacaq, ya bədbaxt olacaq, ya qiymətlər qalxacaq və s. O insan xəta edib, düz yoldan dönüb və dindən öz payını itirib və hər bir xeyirdən və məşğul olub, ziyanlı şeylər, hansı ki ona heç bir fayda vermir. Möhtərəm müsəlmanlar, bir çox insan var ki, bilmir nədən ötürü yaranır. Yəni, öz yararlıqışı haqqında olan o hikmətini dərk eləmir. Ona görə də cürbəcür fikirlərlə onun başı dolu olur, cürbəcür ehtiraslərlə, cürbəcür xəstəliklərlə, cürbəcür fitnələrə düşər olur və görürsən ki, bir çox insan sehirbazların Fırıldaqçıların, yalançıların fitnəsinə düşər olub. Və inanır, olar qeybdən nəsə xəbər verəndə inanır və elə hesab edir ki, gələcəyə bunlar baxa bilərlər. Bunlar hamısı ad, sadəcə insanları aldatmaqdır. Sadəcə insanların mallarını haram yolunun yeməkdən ötürü edirib. Və Allah Subxanələ öz kitabında Haqqı bizə bəyan edib buyurur: "Qul la ya'lamu man fis-samawati vel-ardil geybe illa ve Allah." Yəni göylərdə və yerdə Allahdan başqa heç kəs qeybi bilməz. Və Peyğəmbər sallallahu ve alayhi ve sellem buyurur: "Men ata'a 'arrafan aw kahinan fas'alahu an shay'in fasaddaqa, faqad kafar bima unzila ala Muhammad." Kim baxıcının yaxud e, falçının yanına gəlib ondan nəsə soruşsa və onun dediyi sözünü təsdiqləsə, Muhammedə s.a.v. nazil olana küfr etmiş olur. Yəni, Qurana küfr etmiş olur. Müslim rivayət edib. Və bir çox insan bu cək şeylərə düşar olublar, inanırlar. Cürbəcür bürüzlərin təsirinə, yaxud bəzilər sehirbazlar görürsən ki, insanın əlinin işini oxuyur, yaxud güvə ruhları, Gətirir onun qohumlarının və s. Otururlar orada və deyil ki, filan, sənin qohumun belə deyib və s. Kimi şeylər. Allah subhanahu aleyhələ buyurur, Əmə indəhumul qeybu fəhum yəqtubun. Məqələ, onlarda qeyb var ki, onlar oturub yazırlar bunu. Və həmçinin indiki bəzi qazetlərdə, jurnallarda görürsən ki, həftəlik proqnoz verilir. Yəni, o bürclərin əsasında... Çünki münaccimlər, yəni astrologlar elə fikirləşirilir ki, kimsə hansısa bürcün altında doğulubsa, yəni həmin bürc olanda doğulubsa, bu, bu həftə o insan, məsəl üçün, uz yaxud qazanacaq əksinə və s. Və bu da böyük şirqdir. Çünki bu qeyb elmini iddia eləməkdir. Və bu da sehirbazlığın, falçılığın növlərindən biridir. Ona görə də müsəlman, müsəlmana vacibdir ki, bu cür şeyləri oxumasın. Hətta əyləncə olsa belə oxumasın. Çünki ola bilsin ki, şeytan onun qəlbini azdırar. Və bu cür şeyləri yazanlara, bu cür jurnalları, qazetləri çıxardanlara nəsihət gələk eləsin. Tünki şirki inkar eləmək lazımdır və tövhidə dəvət eləmək lazımdır insanları. Və ulduz elmi mühtərəm müsəlmanlar, ulduzlar barədə elm iki qismə bölünür. Birinci qism təsir elmidir. Hansı ki, buna indiki vaxtda astrologiya edirlər. Bu da göydə olan hallarla yerdəki hadisələri ispat edəməkdir. Deyirlər, məsələn, filan bürcülər kim anadan olubsa, onun həyatında bu cür olacaq, məsəl üçün xoşbəxt olacaq, yaxud əksinə bədbaxt olacaq deyil, və Bunun hökmü odur ki, bununla məşğul olmaq böyük şirqdir və tövhülə ziddir. Çünki insan bununla qeyb elmini iddia edir və qəlbi uduzlara bağlanır. Və elə hesab edir, elə inanır ki, bu ulduzlar hansısa tə təsirə malikdir kəinətdə. Və bəzi insanlar bu şeyləri təsdiq edirlir, görürsən. Baxmayaraq ki, görür ki, görə-görə görə ki, bu yalandır, o lakin təsdiq edir. Məlkə şeytan fırralır onun qəlbini, əlqidə ki, zəifdir, sabit deyil. Və məsələn, əcaib şeydir ki, görür bir insan, İki nəfər bir gündə anadan olublar, biri varlıdır, məsələn, o birisi isə kəsibdir, yeməyinə bir şey tapmır, lakin eyni gündə anadan olublar. Bu da açıq-açıqə dəliyildir ki, bu hamısı boş şeydir. Kim hansı gündə, hansı bürcdə anadan olub, onun bəxti necə olacaq. Çünki hər iş Allah dağlanın əlindədir. Onun qaza və qədəri iləndir. Lakin bununla, buna baxmayaraq, yenə də bəzi insanlar bu şeylərə inanırlar. Və ikinci qisim, ulduzları, yəni, Öğrənən ikinci bir elm növü də var, o da astronomiyadır. Yəni, öyrənir günəşin, ayin, uduzların e, yəni, getməsi barədə, seyr eləməsi haqqında. Məsələn, bunun vasitəsilə insanlar qibləni tapa bilirlər, yaxud vaxtları müayənləşdirə bilirlər, yaxud e, istiqaməti tutalım ki, şimal, canub, qərb, şərq və s. Ayn fəsirlərini də təyin edirlər bunun vasitəsiylə. Və bunun hükmü də odur ki, bu caizdir. Bunu öyrənmək olar. Və hətta da yakşı da öyrənmək ki, bu insanlara faydalıdır. Və həmçinə müqtərəm müsəlmanlar, Abu Musə radıyallahu anh, rivayət edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, Thələfətun lə yədxulunəl cənə, Mudminul xamr, Və qatı'un rəhim, Və musaddiqun bil -sihir. Üç nəfər cənnətə girməzdər. Birincisi, işkiyə qurşanan, ikincisi, qovma laqəsini kəsən və üçüncüsü də sehri təsdiq eləyən Əhməd və İbn Hibban rivayət ediblər. Və bu hədistə şiddətli xəbərdarlıq var və biz necə var o, hə o cür hədistəri qabul eləməliyik. Ki, peyambar sosialı nəyidirsə haqdır və sadəcə bir qaydanı da unutmamalıyıq ki, bütün əməllər hansı ki, o əməllər Böyük küfürdən, yaxud böyük şirkdən aşağıdırlar. O, Allah talanın iradəsi altındadır. Allah tala istəsə o insanı cazalandırar, istəsə onu bağışlayar. Bırakın o, insan əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmaz, əgər tövhid varsa bunda. Və Rasulullah s.ə.v bu hədistə üç kəs haqqında bizə xəbər verir. Hansalar ki, o, cənnətə girməyəcəklər. Birincisi, İçkiyə qurşanan, yəni o insan ki, davamlı olaraq haram olan içkiləri içir. Fərqi yoxdur, hansı içkidir. Və içir onu öylənə qədər və tövbə eləmir. Yəni, tövbə eləməmiş, vəfat edir. Və ikinci, insan sehri təsdiq edən. Yəni, sehrin hər bir növünü təsdiq edən insandır. O cümlədən də təncimi də, yəni, astrologiyana təsdiq edən. Necə ki, Peyəmbər S.ə.v buyurdu, Mən iqtabəsə şü'bətə minəl-nucum Faqət iqtibas Kim ulduz elmini, yəni astroloqiyadan bir hissəsini öyrənərsə, sehrdən bir hissəni öyrənmiş olur. Abu Davud rivayət edir. Və kim həmin o astroloqun sözünü təsdiqləyir, o qeybdən xəbər verəndə ki, belə olacaq və sair şeylər olacaq, o insana da bu şey aitti. Ola bilsin ki, Allah Subhanahu taala onu bağışlamadı və o da cənnəmmə girdi. Və üçüncü kəs Qohum alaqəsini kesən. Yəni o insan ki, öz hakkını, öz borcunu qohumlara qarşı yerine yetirmir. Ve Allah subhəni və ta'lə buyurur, فَهَلْ عَسَيْتُ مِنْ تَوَلَّيْتُ مَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَدْتُوا وَأَرْحَامَكُمْ Ola bilsin ki siz eğer haqqdan üzünüzü çevirirseniz, yeryüzündə fitnə fesat törüleceksiniz ve qohum alaqəlerini de qıracaksınız. Ve Peygamber Sallallahu aleyhi və buyurur, Ər-Rahim muallaqatun bil-Arş. Deyir: "Kim mənə çatarsa, Allah mən Qohum əlaqəsi Arşa bağlıdır, Arşdan asılıb. Və deyir: "Kim məni saxlayarsa, Allah da onu saxlayacaq. Və kim məni qırarsa, Allah da onu qıracaq." Və qohum alaqəsini saxlamaq üçün bir çox növü var, bir çox üsulu var. Məsələn, qohumlarla salamlaşmaq, hətta onları ziyarət etmək, və onun xəstəsi varsa onu ziyarət eləmək və həmçinin qohumların kiminsə ehtiyacı varsa ehtiyacını ödəmək və həmçinin onlara pisliyi eləməmək, yaxşılığı əmr eləmək, pisliklərdən çəkindirmək, din işlərini onlara öyrətmək və bu da ən böyük yaxşılıq onlara qarşı yəni, din öyrətməkdir, dəvət eləməkdir. Və müsəlman ümumən Allah-u Teala'nın qəzəbinə səbəb olan hər bir şeydən uzaq olmalıdır. Allah-u Teala'nın savabını diləməli idi. Onun cəzasından qorxmalıdır. Onda onun Allah təalanın rəhmətinə və rəjasına çata bilər, qovuşa bilər. Və Allah subhanu təala buyurur: "Və onda məfatihul geyb, onu ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, ananır, Və o bilir, quruda və denizdə nə baş verir. Və ve hansı, hansısa bir yarpaq düşəndə, Allah tağla mütləq onu bilir. Və yerin qaranlığında hansısa bir tohum varsa, yaş və quru nə varsa, hamısı açıq aşkar kitabda yazılıb, yəni lövh-i mahfuzda yazılıb. Bərəkəllləhu ləy və ləkum fəl quran azim və nəfə'ni və yəyəkum bəyəm fəyhəminəl-əyyəti və zikr-i l-hakîm. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان وسع كل شيء رحمه وعلما وقهر كل مخلوق عزتا وحكما احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده Bəşşərə və əndər və bələqəl bələqəl mubin sallallahu və səlləm və bərəkə aleyhə və alə əlihə və sahbəhə və təbi'in və mən təbi'ahum bəhsənin ilə yəvmiddin əmmə bə'd Mühterem müsəlmanlar, Allah Teala bize əmr edib ki biz onun yarattıqlarına nəzər salak onlar hakkında fikir yaşay çünki bu insana kömək edir ki imanı güclü olsun və tam inansın ki Allah Teala təktir Onun heç bir məbudu yoxdur. İbadət haqqı ancaq ona məxsusdur. Və Allah Subhanu Taala buyurur: "İnne fi xalqi's-semawati vəl-ardı vəx-tilafi'l-leyli vən-nəhar vəl-fulki llatî təcri fi'l-bahri bimə yenfə'u'n-nəs vəmənzələllahu minə's-semâi minmâ'in fa'yəhyi bihi'l-ardı ba'da məwtihâ vəbəthə fîhâ min kulli dâbbə vətəsrîfi'r-riyâhi həqiqətən göylərin və yerin yaradılmasında, gecənin və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, insanlara, insanlar üçün dənizdə faydalı şeylər daşıyan gəmidə, Allah taalanın göydən indirdiyi suda və o su ilə e, canlandırdığı ölü torpaqda və həmçin Allah taalanın hər yerə yaydığı məxluqlarda, küləklərin istiqamətlərinin də, dəyişməsində, Və yerlə göy arasında olan bulutlarda ağıllı insanlar üçün nişanələr var. Və Allah subhanə ve teala birinci bu ayədə göylərdən başlayır, samadan başlayır. Və bir çox surədə bu cürdür. Allah subhanə ve teala ya o samanın əzəməti haqqında danışır, o genişliyi haqqında, ya da samaya and içir, ya da bizi çağırır ki samaya nəzər salaq. Ya da bəndələrə öyrədir ki, Allah taalanın əzəmətinə dəlil kimi samanı getirsinlər. Yəni, baxsana, samaya necə ucadır və Allah taalanın, yəni onu quran, onu yaradan Allah taalanın əzəmətinə, əzəmətinə dəlil olsun olar üçün. Yaxud Allah subhanı ve taala əmr edir ki, bu göylərin vasitəsi ilə insan qiyaməti təzdən dirilişi yada salsın. Çünki kim bu göyləri yaralıbsa, Insanı, bütün insanları yenədən yaratmağa qadirdir. Və həmçinin bu göylərin vasitəsi ilə insan başa düşür ki, Allah Subxana ve Teala təkdir, onun şəriki yoxdur və həqiqi ilah odur. Və həmçinin bu göylərin düzgün, nizam intizamlı şəkildə olmağında insan görür ki, Allah Subxana ve Teala həqiqətdən hikmət və qüdrət sahibidir. Və həmçinin o göyün içində olan günəş, ay, ulduzlar və s. Əcəib şeylər ki, var, insanı, yəni insanı heyran edirlər olar. Və həmçinin göylərdə Allah-u Teala'nın mələklərinin olduğu bir yerdir. Və həmçinin cənnət də göydədir. Və həmçinin mələklər də vəhiyi vəhiy göydən gətirirlər. Və həmçinin insan öləndə onun ruhu göyə qalxır. Və əməlləri həmçinin Allah-u Göyə qalxır və gözəl sözlərlə göyə qalxırlar. Və ona görə də möhtərəm müsəlmanlar, Rəbbimizin haqqını tanıyın. Onun bütün şəriklərdən, oxşarlıqlardan, tay bərabərdən uzaq olmağına iman gətirin. Və ixtlasla ona ibadət edin. Onda nicata çatarsınız və xoşbəxt olarsınız, həm bu dünyada, həm də axirətdə. Və Allah subhanu teala bizi Allah Taala'nın məxluqlarına baxıb onlardan ibrət götürənlərdən eləsin. Allah Subxana ve günahlarımızı bağışlasın. Allah Subxana ve Teala bizə haqqı, haqq batili-batil göstərsin. Allah Subxana ve Teala bizi sehirdən, münəccimlikdən və s. bu cür belalardan qorusun. Allah Subxana ve bizim etiqadımızı saf, təmiz, tövhid əqiləsi bizə versin, etiqadımızı tövhid üzrə etsin və bizi İslam və sünnə üzrə yaşatsın və onların üz üzərində də, də öldürsün bizi. Və sallallahu və səlləmü alə Seyyidini Muh